Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allahumma salli wa sallim wa ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain Katika mfululizo wa tafsiri ya Quran al-Karim aya ya moja ya sura nisa aya ambayo imekuja kutoa miongozo juu ya namna ya kujiandaa na kujitayarisha katika mapambano na maadui katika jihadi hivyo mwenyezingu Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika aya hii, Ya ayyuhalladhina amanu, eh ambao mmemwamini Mwenyezi Mungu, khuzuu hidrakum. Chukweni hifadhi zenu. Chukweni hifadhi zenu fanziru katika mapambano kwa vikundi vikundi au mfiru jamian au token kwa, kwa pamoja muende katika mapambano kwa pamoja wa inna minkum hakika miongoni mwenu lamani layubati an kuna watu wanajizorotesha wanatia uzito uzito wanategea tegea fa in asabatikum Watu wathao unapofikwa nyina msiba wa ku uliwa baadhi ya ndugu zenu qala husema kwa kufurahi kabisa qad anama allah kwa hakika amenemesha moyo wangu juu yango idhilama akun ma'ahum shahida pale nilipokosa kuwa mimi pamoja na hao waliouliwa katika vita kuwa na pamoja wajisifu kabisa kujifahari wala in asabatukum fadlun min allah na ndapoi kukufikana nyinyi fadhila kutoa kwa moyezingo ya kupata ushindi juu ya maadui na mkapata ngawira na mateka wakati mnagawana ngawira hizo na mateka la yaqulanna husema watu hawa wataliaji ah ka alam bainakum wa bainahu mawadda Husema kama kwamba hapakuwa baina nyinyi na wao mahusiano ukujuta kabisa Husema, ya laitanikuntumaahum natamani namengekuwa pamoja nao fa fuzafauzan adheema nikafanikiwa kupata mkawira na mateka, na mafanikio mazuri matukufu ya duniani na ya akhera wapi wakati watu wanajiandaa kwenda vitani yeye anategea tegea lakini wakati wakishakuwa wa na kwamba watu amshashinda na umepata ngawira na mateka anajijutia akisema natamani ningelikuwa na wema pamoja na wao nikafanikiwa mafanikio makubwa nikafozo faozi leo kubwa hivyo basi munyezingo subahana wa ta'ala anasema fali yقاتil fi sabili llahi alladhina yashruna lhayata ddunya bil -akhir. Na nawandele kupigana katika toa ya Mwenyezi aladhina yashruna lhayata ddunya bil akhirah wa lewa nawajipatia mfaida kwa kufanya biashara ya kuuza maisha ya dunia kwa ajili ya maisha ya akhirah ya kudumu wanauuza maisha ya dunia ya muda mfupi kwa ajili ya mafanikio ya akhira ya muda mrefu wa fi sabili na yoyote atakayapigana katika taa ya Zengo fa yau kotad kauliwa au yagharib au akashinda akauwa yeye fasawfa nutihi ajran adhiman maadam nia yake alipotoka alitoka kwa ajili ya kupigania kwa Muhammad Zengo lolote moja kati ya mawili yatakalopatikana basi atapewa malipo makubwa fasawfa nutihi tutampa huyo ajira adhiman makubwa Akiwa akiuliewa ni haya kende itakamokoa inamaa amali binaia hakika matendo yetu yote yanakuta sambamba na nia Mwenyezi nasema, anasema wa mala kum la tukatiluna ni lipile lokupatani nyinyi msipigane katika taya Mwenyezi Mungu walmustafina mnakuwapigania wale wanyonge wanawake watoto wadogo rijali katika wanaume wanisai na wanawake barwa na watoto wadogo ya yanayoonuluna ambao wao hawana loloto wanaloweza kufanya isipokuwa ni kusema tu rabbana ewe mula wetu ewe mlazi wetu akhrijina min hathihi alqarya tutoe katika kijiji hichi zhalimi ambacho watu wa kijiji hichi ni wa zhalim kabisa wajiallana sisi rabbi min ladunka kutoka kwako mtu akutushukuru na kutusimamia hakazeto zetu. alana otufanyie sisi msaada kutoka kwako nasira. Mnusuru wakutu wakutu nusuru wa kulokuwa tunusuru sisi Mwenye nusura atakayoku tunusuru sisi Tujaliye mtu mwenye nusura mwenye huruma atakayotutetea sisi alldina amanu mzima anasema wale walioamini Mwenyezi Mungu yukatilu na fi sabilillah wanapoingia katika vita jihadi kupigania kuta ya Mwenyezi Mungu. kafaru na wale makafiri ukatilona pesa bila tarat. Paw njia ya shetani. Paw katilu aulyaa shetani. Bas nyinyi waislamu kadhaneni jipanieni mjiandaye vizuri mwapige vita mwakomoa kabisa wapenzi wa shetani. Inna kaida shetani kana dhaifu. Kwani vitu kwa shetani vilivyodhaifu kabisa havina nguvu ya kupambana na nyii Shetani hana nguvu ya kupambana na nyinyi kabisa mkiwa mtakuwa na neema madhubuti na uislamu wa haki Wataya taa ya Mwenyezi Mungu. Alamtara ila alladhina qila lahum kufu aydiyakum. Hebu angalia mkasa wa wale watu ambao waliambiwa nyinyi bado shughuli ya kupigana bado hamjaweza nyinyi. Bado ni wachache nyinyi hamja na nguvu ya kupigana na maadui. Hebu zuyeni mikono yenu zuyeni mikono yenu katika kuingia katika vita waqimu salata lakini iki kama nene ni salatu ndomojo salatu na zakata zaka. wakati tukapofika kwa vita vita mtafaradishiwa wakati hule wale walipokuwa wanahamua wa kuangizwa katika vita hali ya kuwa nguvu waliyokuwa wana kwamba wanaonea wana nyanyaswa falma kutiba alayhim lakini lakin wakati wakaandikiwa ukaandikiwa tafarudusiya yao vita idha fariku minhum ya an-nasa ka khashyati kustukia kikundi miongoni mwao kinaogopa watu kiasi kama ambacho wanataka kuogopa Mungu au ashadda khashiya au pengine wanaogopa watu zaidi kulikoni Mwenyezi Mungu waqalu wakasema rabbana ya Mola, kwanje yare kulaa wa wetu lima katapta alaina al qital. Mbona umefaradisha kwetu vita? kwani ni tena? Laula akhartana sibara Ila tilawisha ila mpaka muda pakamudoro karibu na kifuche yetu. tu toqul tuka, majawetu akafa kwa muda wake kufika. Kulaambie matao dunya qalil. Hizi starehe za dunia hizi ni kitu chacha sana wal akhiratu khairu na akhirah ni bora kwa mcha Mungu wala tudhulamu na patila wala mtu hata chembe ya utambi unaokaa katika ya yatendee aina matakunu yudhrikkumul na kuhusu hoso kefo aikum na bapa kefo popote mtakapokuwepo atakufikia nitimauti ukifika wakati wake aina matakunu yudhrikkumul maut walau kuntum fi burujin hata mkiwa katika ngome iliyojengwa na kutiwa welding na nini na ina glasi 2 kokia kwamba kwa mamba hauwezi kukufikia nyoyote huko lakini Israeli ataifika muda unakifika wa in hasa na yanقولu hathi min indillah makafiru wanapo wanakuwa kwamba mmefika nyinyi na aferi yoyote husema Hathi hii hadihi min hii hi yatoke kwa mwenyezi wa in tusibuhum sahia, na ninapowafika shida vita ya yakulu husema hadihi hii indika haya inatoka kwako kwa e muhamad kwa leo unapika wao hawataweza kutambua kwamba kila jambo linatoka kwa mwenyezi Mungu khairu min allah sharru min allah lakini shari unasema kwa inatoka kwako e Kulaambie kullu min indillah yote hayo mioyo yao yana kutoka ya kwa Mwenyezi Mungu na shari kutoka kwa Mwenyezi fama liha ula il qaumi waniipi ninaloadanganya hawa jamaa ha? la yakano wakawa qahata karbi yafukahuna haditha ku fahamu qulma quran kwani hawafikie hata kufahamu wa qur'ani? Ma asabaka min hasanatim fa min Allah. Lolote lautan lakufika wewe la khairi fa min Allah inatoka mwenyewe. Wa ma asabaka min sayyi'atin la lautan lakufika la uwabu la ubaya fa min nafsika. Basi chimbuko lako ni na vitendo vya nafsi yako. Chimbuko la ubaya wote ulokufikia basi unatokana na vitendo vya nafsi yako. Wa asalnaka linasi rasula na tumekupeleka wewe uwe kwa watu njumbe mkopeshaji kwa kafa billahi shahida na na tosha Mwenyezi Mungu kuanishahi man yuti ar rasul fa qada allah mwenyezi Mungu anatoa sisitizo na himizo juu ya kumtii njumbe Mwenyezi Mungu basi hapa na kusema manat yuta'ir rasuluna many kumtim wa Mungu kwa ataa Allah. Basi hapana shakaka huyo amemtimi Mwenyezi Mungu. Wa man na mwenye kuipa mgongo tay ya mjumbe wa Mwenyezi Basi fama arsalnaka arsalna ka Hatuja kupeleka wewe Muhammad kwao kukawe mlinzi wao. Sio mlinzi wa wao. Wala sio muongozo wa kuwafanya wewe lazima lazima kwa lazima kwa vile wawe wa hiyo sikazi yako. wa na ta'a wanafiki husema, sisi ni wateefa fa bara zuumi min indika lakini wanapoendokana na wewe wakawa peke yao peke yao pamoja na viongozi wao kafiri bayyata yata taa minhum ghayr alladhi takun fa kikundi mingoni mwao ubaya ambao sio wale waliohusema mbele yako mbele yako wanasema ta'a Bada wewe kuondoka wanasema kufura. Hivi ndivyo mambo yalivyo. Faitabara zumeandikwa ka ba ya taifa tumi na, khairallah dira Wallahu yaktubu ma yabaytun. Na Mwenyezi Mungu anaandika yote na ana yot, yadamiria. Fa'rid 'anhum wa 'ala Allah. Kwa hivyo wewe wapoe mbali na umtegemee Mwenyezi Mungu. Wakfa billahi wakila ana tosha Mwenyezi Mungu kuandia mtume wake Afala tadaburuna alquran kwa nini wanifiki hawazingatii alquran wakaitia katika vipimo na kulinganisha na maneno mengine wakawa wana tofauti iliyopo baina alquran na maneno mengine walau kana mneni dhairi allah ingekuwa alquran hii inatoka kwa asiye kwa mwenyezi Mungu lawajalo فيه ikhtilafan la wajadu angalipati wala ngalikuta pe ndani kurani ikhtilafan kaseer tafauti nyingi ngalikuta tafauti nyingi lakini kwa kuwa Qur'ani na dawa kwa moyezengo wameshindwa kuikuta hata kasoro moja hata kasoro moja tafauti moja haikuikuta wa idha jaaahum amrun min min al-amn aw al na waqati inapoja wao Jambo la amani auoga wanafiki kazi yao kubwa naifanya adhaubi huitangaza. lolote lolotokea basi ni tangaza ila rasul na kama hilo waloliona ongelelejesha kwa mjumbe moyesengu wa ila ulilamri minhumu, na kwa wale wenye uamuzi wa mwisho mikono yao basi la alima Ungalijua hilo alladhina yastambituna Ungalijua wale wanaowafuatilia. Kwa hili linafaa kulitangaza au halifai. Walaula fadlullahi alaykum wa Na kama sifa zake mizingo yote yenu na rehema zake lattaba'tum ash-shaytana illa kalila Ungalimfuata shetani nyote, nyote mngalifuata shetani isipokuwa wachache tu. Illa wachache tu faqatil fisabilillah basi we muhamad inapoasi wako faqatil pigana pigana fisabilillah kupigania tay ya Muhammadungu la tukallafu nafsaka nusaka walazmishu nafsi yako wahridil mu'minin wao vizuri waumini asallahu an yakufa basa ladina kafaru kuna matarajio makubwa Mwenyezi Mungu kuwazuia makafiri wasiweze kufanya lolote zidi yenu. vizima vita vyao wasiweze kufanya lolote zidi yenu. Anaweza wewe kufanya. Wallahu ashadu basan wa ashadu tankila. Na Mwenyezi Mungu ni mkubwa wa adhabu na ni mkubwa wa kutesa. Mwenyezi ni mbora wa kuadhibu na ni mbora wa kutesa. Adhabu zake hazilingani na adhabu ya yeyote na mateso yake hayalingani na mateso ya yeyote. Man yashfa' shafa'atan hasanatan mwenye yakumbea uwombezi mwema yakulahu nasibu minha atapata fungulage katika uwombezi huo laheri la thawabu wa man yashfa' shafa'atan na mwenye yakumbea uwombezi wa ubaya yakulahu kiflun minha biyatata fungulage ile nasibu mfungu laheri kiflun fungu la sharri wa kana Allahu ala kulli shay'in muqita na alivyomwenyezi Mungu juu kila kitu anakijua kwa wakati wake wa iza na hapa Mwenyezi anafundisha namna adabu za kuamkiana Mwenyezi Mungu katika tafsiri chake mafaratu na filkitabu min sheikh kubainisha katika kitabu hiki cha Qur'ani chochote chenye khair na manfa na heshima kwa waislamu kwa hivyo nasema, wa iza mwakati mtakapokuwa mkiamkiana mtahiatiman mamkuzi yote fahiyu bi na minha amkianeni kwa mamkuzi ile mazuri auruduha, ruduha auru kama mlewa mkiwa yani anakosudia pa mwanziungu akikuwa mkia mtu asalamu alaikum wewe ongeze wa alaikumus salamu wa rahmatullah akakwa okay, assalamu alaykum wa rahmatullah muongeze unasema wa, wa alaykum assalamu alaikum wa rahmatullah wabarakatuh hiyo ndio hasanamina au ruduha au ragesheni kama alivyokuamkia assalamu alaykum wa alaykumus salam hakuna shida alaykum wa rahmatullah assalamu alaykum wa rahmatullah wa alaykum wa rahmatullah wa Namna za mamkiyano wanazotokiwa Uislamu wa Mkiani. Inna Allah haka kana ala kuli shay'in hasiba. Alibuko kukila kitu anakijua hesabu zake byake, na viwango vyake na kadri ya uh, bwana anastahiki Allahu la ilaha illa huwa. Mwenye Mungu hakuna mwingine anastahiki kuabudiwa isipokuwa la yajmaannakum ila yawm al-qiyamah atakukusanyeni kidogo kidogo mtapofamkezekwa mpaka ifike siku ya kiyama ambayo la raiba fi hamnashagarinaskiyo wa man asdaqukum min allah haditha nani ndiye mkweli kwa mungu kwa mazungumzo fama lakum fil munafiqina ni kipi kilicho kupatene nyinyi mka wa na wanafeeki hali ya kuwa msho wa wana kwamba hawana msomomo wote wa haki hawana msomomo wote wa ukweli kama alakum fi, munafiki, fi wika, makundi mawili wallahu arakasahum bima kasabu hali ya kuwa Mwenyezi Mungu kwa machuma ya chuma aturidu na antahadu man adhallallah ibni ninyi ninataka muongooe kwa lazima Mtu mntu aliyekushachiripotea wake na Mwenyezi Mungu wa man yudhu lillahi na yoyote aliyekushachiripotea wake na Mwenyezi Mungu tajida lahu sabila hutoweza kumpatia huyo njia ya kumuongoza Kumpatia kabisa wadu lau takfuruna kama kafaru wanatamani na nyinyi mwa makafiri kama walipokufuru wao wa watakununa sawaa ili wa wenyewe na wao kwa hivyo basi kwa usalama wenu na kuchunga maslaha yenu fala tatakhidhu minhum awliya msifanye yenyewe katika wanafiki wapenzi Hatayu yuhaajiru fi sabili mpaka na wao wakubali kuohama maka. kwa kufuata tayy mwenyezi mungu akahamia madina fa in kama kama mgongo wa amri hiyo fakhudhuhum waqatluhum wa tashkilia kwa bakimaka to wakhudhuhum waqtuluhum washkini haithu wajatumuhum popote taku wakhudat wala tattakhidhu minhum waliyan wala nasira wala mustageneze yenyu msifanye miongoni mwao mpenzi wala kumtegemea nusura msifanye msitarajie kabisa kwamba wakati kwao mtapata mpenzi na mwenye kukunusuruni Ila alladhina yasiluna ila qaumin baynakum wa baynahum mithaqu fisku wale ambao watajiunga na watu ambao bayna na wao kuna ahadi ya amani a waja'ukum hasarat sudurihim awatakukum hali ya ko zalika zao sa'u ay yukatilukum wa na kupigana nanyi au yukate au kupigana na jamaa zao la allah lasallatuum alaikum na kama ataka mwenyezi Mungu kukufanyeni fujo angaliwasalissisha hawa makafiri munafiki hao yenu pala qatalukum angalipigana nanyi lakini bainatadallukum iwapo watajitenga wakaacha kupigana nanyi yukati myqatilukum wakawa hawajiunga kabisa katika vita pamoja na makafiri kupigana nanyi wa alqaw ilaykum as-salama wa wakalata neno la amani Fama jaala allahu lakum alayhim sabila basi hajafanya mwenyezi Mungu kwa ajili yenu juu yao njia ya kupambana nao hajafanya mwenyezi Mungu kabisa kukufanya nini juu yao njia ya kupambana nao waacheni kama walibyo. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam mwenyezi Mungu mtukufu subhanahu wa ta'ala anasema سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يُؤْمِنُوكُمْ وَيُؤْمِنَ قَوْمُهُمْ كُلَّمَا رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا فِيهَا فَإِن لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمْ السَّلَامَ وَيَكُفُّوا عن أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ wa ja'alna lakum alayhim sultana mubina mizingu zangu tukufa katika aya hii ya moja ya surati an-nisa satajiduna akharina mtawakuta wengine katika wanafiki yuriduna anyaamanukum wa yaamanu qaumuhum wanajitakia wapate amani kwenu na pia wapate amani kwa ndugu zao makafiri kulama ruddu ila alfitnati Watu hawa kila wanaporejeshwa kwenye ukafiri urkisu fiha hutumbukizwa ndani yake fa in lam ya'tazilukum basi mwezimu anatomaongoza asema kwamba ikiwa wanafiki hawa hawakujitenga nanyi Wayulkuu ilaykumus salama na wala hakuleta kwenu neno la amani wa yakufu aidiahum na wala hakuizuia mikono yao kufanyeni hukorofi nyinyi wa islam fakhuduhum waqatuluhum washikeni muaue wao wote haythu thaqiftumuh popote mtakapowakotia hata mkiwa kotani alkaaba wa ulaikum ja'alna lakum alayhim sultana mubina na hao Mwenyezi Mungu anasema tumemkishawafanyia wao juu yenu nguvu za dhahiri za kuwashinda. Wa makana kana lil mu'minin an yaqtul mu'minan ila khata'a. Hakuna haki ya muumini kumuua muumini mzake ila kwa kukosea. Wa man qatala mu'minan na mwenye kumuua muumini mzake hata na kukosea basi atapaswa kutoa kafara wa rakabati raqabatin mu'mina ataw kafara ya kuua kwa kumwajan hurum mtumwa mu'min mtumwa aliy muamini munyezimu wadiya tumu sallamatun ila ahlihi na kutoa fidya itakawasalishwa na kukabidhishwa kwa jamaa za huyo alio Ila anyasadaku. an wenyewe hawa jamaa munyeziku liwa wa sadaka wasamehe hiyo fidia Fainkana in kana min qawmin adu lakum na endapo ikawa huyo alioliwa ni katika jamaa ambao maadui zenu makafiru wa huwa mu'minu, lakini mwenye kuuliwa akawa ni muumini Fatahariru rakabatin mu'mina. muumina atapaswa mwenye kuwa kutoa kafara ya kuwacha mtumwa huru mtumwa ali muamini mwenyezi Mungu wa in karman qamin bainakum wa bainahum min thako, na aloliwa, anatokana na jamaa ambao baina yenu na wao kuna ahari amani, ahali ya amani fadiyatun musallama muwajja tatapaswa kutoa fidia itakayuthibizishwa ila ahli kwa jamaa zake Watahariru rakabatin na kuwachahuru cha ikiwa ni kafara ya muwajin mu'mina tuma aliyemumini mu'min munizum Faman lam yajid na muwajjal aliyokuwa hakupata mtumwa kumtoa fa siyamu shahrayn atafunga mwezi miwili mutatabi'ain iliyofuatana taubatan min Allah hiyo ikiwa ni tauba yake kwa kutoa kwa Mwenyezi kwa kubwa ndio la kumua muumini wa kana Allahu aliman hakima na alivi Mwenyezi ni mjuzi ni mwenye hikima wa man yaktul mu'minan. Na mtu yoyote yata kemua mu'mini. Muta amidani kwa maksudi. Fajaza uhu jahannam. Malipo yake ni jahannam. Khalidam fiyaha. Hali akubakimilele umu. Wagadiba allahu alayhi. Na mekasirikiwa na mwenye huyo. walaanahu na melaniwa na mwenye huyo. Wa aadalahu athaban azimah. Na Mwenyezi wameshamwandalia ameshamwandalia huyo adhabu kubwa sana. Adhabu kubwa sana, adhabu kubwa. Adhabu ya Kaisifu Mwenyezi ambaye ni mkubwa basi ukubwa wake haolingani na adhabu yoyote. Ya ayuha amanu enye ambao mmemwamini Mwenyezi idha barabtum fi sabili lillah. mkisafiri katika ardhi ya Mwenyezi Mungu, katika tay ya Mwenyezi Mungu. Fata bayan kuweni na uhakika kuweni na carefully kuweni naangalifu nzuri wala takuulu na wala msijamkasema liman alqa ilaykumus salam msisemem kumwambia yule ambaye alqa ilaykumus salam kwenu amepeleka kwenu salamu mkasema lasta mu'mina hu mu'minu joto tabtahu na ahrada alhayati adunya msijamkasema hilo kwa kutaka mapato ya uhai wa dunia. Fainda Allahi maghani mukathiro. Kwa Mwenyezi yako mapato mengi sana. Kama nyinyi mlivyokuwa makafiri, akunguselemu, basi haja shindo Mungu kumpa na yeye imani akaselimu kama nyinyi. Hamuoni kwamba kadhalika kuntum. Kama hivyo alivyokuwa yeye ndivyo mlivyokuwa na nyinyi. Min ha kabla ya kuslimu kwenu. Fa mna Allahu alaykum atana hamasha Mwenyezi juu yenu kwa kukupeni imani. Basi hivyo hivyo kama alikupenya imani, ana uwezo wa kumpa na yeye huyo imani. Fatabayano, kuweni waangalifu. Chunguzeni sana. Inna allaha kana bima taamaluna khabira. Hakika Mwenyezi yote alivyovyote mnoyafanya na yajua. Dogo wasikilizaji wa darasa hizi hii aya ina hadithi yake ina kisa chake. inasemekana kwamba masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa katika peleka zao za wa njia za maadui wakamkuta mmoja katika huyu muislamu muyahudi alikuwa akaongoza kundi la mifugo yake anaelekea majangwa huko akakutana na hawa masahaba wakawa akawapa salamu basi wale masahaba wakasema kwamba ah wewe bwana huna waislamu wote unajitetea ili upate salama na hiyo mipigo yako kwa hivyo sisi hatukuamini kwamba wewe ni mwislamu kweli kwa hivyo mmoja katika ya masahaba hao akajusurisha kumua alipomua baadaye akajuta katika kujuta kwake akaja kwa mtume musalla akamueleza ya Rasulullah mtu mmoja ambaye hatukuwa tukimjua e, lakini mwenzetu tu na amekumba mali yake mifugo yake alikuwa nayo Mtumi akamuuliza mwenye kuua Wewe umemuua mtu wakati ameshasema la ilaha ila Allah Kamba ya Rasulullah yule alikuwa ni mjanja tu alikuwa akijitetea tetea kwa kujili yake apate ya hizo mali zake lakini hakuwa muumini wa kweli mtume akamrejia tena umemhuua baada ya kuwa amesema la ilaha illa allah akajaribu kujitetea akajaeleza yule muuaji mwisho mtume akamuuliza utakwenda kuwajibunini la ilaha ila allah mbele ya Mungu basi saba huyo asemwa kwamba nilitamani kwamba ngele kuwa mimi sijasilimu ili nikapata kuslimu siku hiyo kwa hivyo mwenyezi Mungu anasema faatabayanu kuweni waangalifu msiuwe uwe tu Inna Allaha kana bima ta'maluna khabira. Mwenyezi Mungu alivyo yote mnoyafanya na yajua. La yastawi al-qa'iduna minal mu'minina ghayru ul-dharar hawalingani wale waliokaa ovyo wasende vitani katika waumini. Ghayru ul-dharar wa sawakunadharura wa sawakunadharura hawalingani wal na wa wale waliotoka ka bitani fi sabilillahi fakantum Mbao, wamejitolea muhanga na nafsi zao mali zao fi sabili lillah bi wa anfusimu, muhanga mali zao na nafsi zao roho zao fadhla lillah almujahidina bi amewapa fadhila kubwa mwenye zingu, wapiganaji wanaotumia mali zao nafsi na nafsi zao amewapa fadhila kubwa za daraja za malipo ala alqaidina kuliko wale waliojikalia ovyo Amewapa daraja tan daraja za juu wa kullan wa lhusna ingawa wote na wale walio wamekaa pia madamuni waamini amewaangania Mwenyezi Mungu wema lakini wema wao hawa wengine waliookuwa hawakwenda vitani si sawa sawa na wale waliookuwa vitani wa fadhala lallahul mujahidin amemwaboresha wale walio vita ala alqaid na wale walio kama mbali ajiran ajran malipo matukufu darajati منه daraja za juu ztokazo kwa Mwenyezi Mungu maghafirana msamaha wa rahmanaye sana wakaana allah ghafurur rahimana aliye kwa mwenyezi Mungu ni msamihevu mrehemehu inalathina tawafahu malaiika zalimi anfusihim na wale watu wanaobaki katika ukafiri na unafiki mpaka wakafika kuwa malaika wa mauti yamekuja kuchukua roho zao akawakuta haliakuwa nao ni madhalima nafsi zao. Kalu, husema malaika wa kuchukua roho huwauliza watu, "Fima kuntum? Mlikuwa na imani gani ninyi?" Kalu, wanajibu, watajibu waseme, "Kuna mustadhafin na al Sisi tulikuwa ni watu wanyonge katika dunia, Hatukuwa na uwezo, kipato hatukuwa na viyo. Ndio tumebaki katika nchi hizi za kukaafiri mpaka leo fal malaika watauliza malaika wa mauti watauliza alam takun ardullahi kwani ardhi ya Mungu haikuwa na nafasi fatuhajiru hajiru fiha mkaweza kuhama mkaotokana na hizo nchi ambazo za fa ulaika maawahum jahannam Mwenyezi Mungu watu hao waliojilazimisha kubaki tu katika nchi za kafiri mpaka wakafika kufa makafiri tumeshawaandalia hao makazi yao jahannam wa masira na ma ndapabaya pa ni hapo Ilal mustadafin min ar-rijal wan-nisaa wal vale wanyonge waliokuwa vale hawakuwa na uwezo wote wa kujitetea katika wanaume wanawake na watoto ambao la yasataona hila wana ujanja wote waweza kujiokoa walaya hataduna sabila wala hawajui njia za kukimbilia faulaika sallahu an yafu anhum Mwenyezi Mungu hao kuna tegemeo kubwa kwa Mwenyezi Mungu atawasame. Wakana Allahu afuwana ghafura. Ale dhuku ni msamheevu ni msitirivu maovu ya waja wake. Wa man yuhaji fi sabili lillah yajid fil azm muragaman kaseeran wasa. Na ambaye atahama ataondoka katika nchi ya kikafiri akatafuta ardhi ya kuweza kuhamia ili apate kufanya dini yake yanayostahiki. Yajid fila fi ardi muragaman. atapata katika dunia mahala pa kuhamia kathira mwingi tu atapata mahali mengi katika dunia saa na nafasa nzuri wa man yakhruju min baytihi muhajiran na atakayetoka kutoka ke, hali ya haliakuwa na nia ya kuhama Kuhama ukafiri. ila Allah kutokana na wa rasuli na nyumba wake. Thuma yudriku al-mautu kisha yakamkuta mauti njiani kabla hajafika kule anapokwenda faqad waka ajruhu 'ala Allah Huyo mushaddid malipo yake kwa Mungu Wakana Allah ghafurur rahiman aliba ni msamehevu mrehemeevu wa idha darabtum fi al-ardhi 'alaykum jinahu an taksuru min katika aya hii mwenyezi Mungu wa wasafiri kupunguza sala sala za dhurrina asiri na Aisha badala ya kusali 44 mtu akiwa katika safari sala hizi tatu uzipunguza akasaita kambi mbili. Inaitwa katika sharia katika mafunzo ya dini ya vitabu fikhi kwamba hiyo kasuru salawati kupunguza sala. Salatun musafiri, sala za msafiri. Kwa hivyo tunasema zingo wa idha darabtum fil ard. Mtakapokuwa mkisafiri katika dunia msafari za halali falaisa alaikum junah. Hamna juu yenu kwa salalote antaksuru mina salawati kupunguza sala. Zara kan ne In khiftum an yaqtabinakum allatheena kafar balam taku taghobea kuja kukufanyeni fujo wa makafiri. Innal alkafirina qan makafiri walivyo, kanu walivyo lakum adu wa mubina. Makafiri walivyo kwenu ni maadui wa zaahir wanatafuta kipengele tu kidogo wa kufanyeni fujo na mateso. Na hapa Mwenyezi katika aya hii ya na mbili, anasema Mwenyezi katika kufundisha sada za kivita. Jamadari wa vita atakuwa na mwongozo kama ivifuatalia. Wa iza kunta fehem utakapokuwa wewe Muhammad au kiongozi yoyote wa Kiislamu ndani ya jeshi la Kiislamu faakamta lahumu salata, ussalata sala wa qasama sala faltakum ta'ifatun minhum ma'aka askariwako agae makundi mawili nisima kundi moja pamoja na wewe aslihatahum, na wachukuwe hadhari kwa silaha zao fa idha sajadu kusali hawa ili kundi la kwanza waliyakunu min wara'ikum wajiba linde ولتاتى طائفه اخرى نلجكن دجنين للقول لكلته منظ لم يصلوا امبالا حجسالي قالوا يصلوا ما قالوا وصالوا فمنا وعليه اخذو حذرهم نتشكوه حذر زاو يبنوا واسلحتهم سلازاو والذين تفروا كوني ونتماني مكافري لا تغفلونا ان اسلحتكم وامتعتكم Mghafilike mwache silaha zenu na mizigo yenu faya milu na alaikum mailatan wahida ili waje kupamia ninyi yenu mwa miammoja tu kwa hivyo mu anatoa nafasi kwamba waislamu wasali kwa azamu wa ya makundi mawili Imamu au mjumbe wa jeshi atakuwa atasana kundi moja katika rak'a moja ya mbili alafu watamaliza majeshi wale e, sala ya wa raka ya pili e, imamu atabakia katika kuongojea wale waliokuwa sali. wakiondoka wao kwenda kuwapokea wale waji waliobakia wajiunge naye imamu wa sala ya raka ya pili fundu wa sala ya khofu wala junaha alaikum in kana bikum adhan min na hakuna kosa kwenu ikiwa mtapata matatizo ya mvua au kuntum maradha au mtapata matatizo ya ugonjwa sikosa kwenu antabuu aslahatakum kozia kapembeni silaha zenu wa khudhu lakini mwana hadhar michukue hadhar ya makafiri Inna allaha a'adda lilkafirin adhaban muhina hakika mwenyezingu Mungu ameshawandalia makafiri adhabu na Faizaa qadaytum salata mtakapomaliza kusali fa allaha qiyaman wa mkumbukeni Mwenyezi Mungu kwa tahleele takbiri tasbihi tahamidi hukum nakwenda mmesimama au mmekaa kitako katika hali zote wa ala junubikum haati komi la baba na tumanantum mtakapopata amani Utulivu, faakimu salata takallazani sala kama limutakiwa Inna salata kanat ala almu'minin kitaban mukuta Hakika ya sala ilayhi wa sala ni fardhi iliyopangiwa nyakati zake wala tahinu fi ibtigai wala wa lam katika kuwafuate maadui in takunu ta'lamuna fainahum ya'lamuna kama ta'lamuna ikiwa nyinyi mnaumia basi na wao vile vile wanaumia kama nyinyi mnavyoumia watarjuna Allahi, lakini nyinyi mna differentinje moja mnatarajia kwa Mwenyezi Mungu faima maghfirah pepo mala ya ambayo wao hatarajiayo Wakana Allahu aliman hakima na aliwa Mwenyezi Mungu ni mjuzi mwenye hikima inna anzalna ilayka alkitaba hakika si Muhammad tume wewe kitabu bila haki kwa ukweli mtupu na wadilifu litakuwa baina naasi bima araka Allah ili waongoze watu kwa miongozo aliyo kuonyesha Mwenyezi na kukualimisha wala takun lilqa'ini na khasima wala usijikawa kwa watu ambao ni mahaini usijikawa wao ni mtetezi wao usijikawa tetea kabisa mahaini waastaghfir Allah mtajam samaa Mwenyezi kwa matatizo au makosa yaliyotokea qawo wako inallaha kana ghaf, ghafurur rahim haqika mwenyezi Mungu alivyo ni ya karim wa li kitabika nabika muttabeen ala ta'atika majtama'na tawafana rabbana muslimin wa walidina wa auladana wa ikhwana na ahiban jam'na ya wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa